познайомилися з козачком Гулькою, ми тільки про нього і говорили. «От класний козачок Гулька», – сказав Ромка. «А коник-поник-літайко який, а?» «А пернач-гулінабивач», – підкидав я. «Треба щось таке цікавеньке придумати, щоб знову з ним зустрітися. Цікаве і добродійне, так як він і казав. Щоб його таке придумати» чухав потилицю Ромка. «Не знаю, – зітхав я. Якби знав, давно б тобі сказав. Ех, Ромко, Ромко, – знову зітхнув я, – є в мене гріх на душі. Я тобі про нього ніколи нічого не говорив, але я досі каюся. Який гріх? – спитав Ромка. Вкрав щось чи вікно розбив? Гірше. Було це ще до того, як ми з тобою подружилися, Півтора року тому. Ну, давай, давай, Кайся, усміхнувся Ромка. Було це влітку в селі, коли я поїхав, як завжди, до дідуся й бабусі відпочивати. Тато саме купив мені футбольний м'яч, щоб я з хлопцями на вигоні грав. Першого ж дня пішов я на вигин, а там жодного хлопця. Як потім з'ясувалося, у сільмах привезли морозиву. І хлопці побігли туди. Ну, ганяю я собі того м'яча, тренуюсь, індивідуальну майстерність відточую. Отбив м'яч далеченько. Аж тут раптом з'явився незнайомий хлопець. Ну, може, трохи старшенький за мене. Вхопив м'яча в руки. Я подумав, забрати хоче, і кричу. Отдай! А він мовчить, тільки усміхається. Кинув м'яч на землю, почав підбивати ногою. Я до нього. Намагаюся забрати м'яча. А він весь час обводить мене і не дає забрати. Оддай кричу, оддай дурень! А він знову ні слова. Це мене ще більше роздратувало. Оддай, кричу, пришелепкуватий, ідіот ненормальний. І знову він ні слова у відповідь. Нарешті він кинув м'яча, повернувся і пішов, так мені нічого й не сказавши. А потім. Потім я дізнався, що він глухонімий. І, до речі, казали, добрий, хороший хлопчик. Приїхав з батьками до родичів попрощатися, бо на північ переїжджали вони. Хотів зі мною погратися, а я бач. Тю, пхикнув Ромка, і це весь гріх, подумаєш. Еге, подумаєш. У мене і досі перед очима його тремтлива усмішка. Тремтлива. не зрозумів Ромка. «Коли він усміхався, губи в нього тремтіли, пояснив я. «Дуже ти, їжачку, вразливий, впечатлітільний», – сказав Ромка. «Нічого ти, Ромко, не розумієш», – зітхнув я. «Якби можна було б назад у минуле повернутися, я б, я б зовсім по-іншому себе повів». «Думаєш, козачок Гулька, може тобі допомогти в цьому?» – примружився Ромка. «Викинь з голови!» «Козачок Гулька тільки гулі набивати може». «Ой, ой!» Ромка схопився за лоба, і одразу почувся голос невидимого козачка Гульки. «Ото, щоб не казав дурниць, я не лише гулі набиваю, я й усім, як можу, допомагаю». «Я все чув, Васю, що ти казав про свої переживання. Біжи, бери свої чарівні окуляри. А ти, Ромко, іди гуляй, ця пригода не для тебе». «Вибачай, Ромка, ну сам винен. Було б не говорити того, що ти говорив». «Та він же невразливий, невпечатлітільний», – мовив козачок Гулька. «Ні-ні-ні», – -ні, вигукнув я. «Він гарний хлопець, тільки напускає на себе, щоб здаватися крутішим, мужнішим». «Ну давай-давай, біжи по окуляри. А ти, Ромко, не думай. Справжні козаки були не лише мужніми, а й добрими, чуйними». І людяними, мовив козачок Гулька. Я побіг по окуляри, а тоді, повернувшись, глянув на Ромку. Такий він був зажурений і нещасний, що мені аж у серце кольнуло. "Чого Васю задумався?" спитав козачок Гулька. "Може все-таки і Ромку візьмемо?" га, прохально мовив я. "Хай би і він молодець, Васю. Я й думав, що ти так скажеш. Справді добрий Чуйний ти хлопець, давай візьмемо і Ромку. І враз я відчув, що в руці в мене вже не одна, а дві пари окулярів.